Частина 3. Життя після щоденника На 50-річчя нашого подружнього життя з'їхалися не всі діти та онуки. Звичайно, ми не образилися, бо в кожного з них своя родина, діти, турботи. Хтось поздоровив телефоном, хтось приїздив раніше, а хтось ще приїде. А взагалі було весело та гамірно. Цілий день не зачинялися двері, бо приходили сусіди, вчителі, з якими ми працювали, директор школи, були навіть колишні учні. Увечері роздивилися подарунки, й Андрійку увімкнув новий телевізор. Ось, тепер матимете змогу дивитися вечорами якісне зображення, сказав син. Натяк на те, що ми вже ні на що не здатні, окрім того, щоб переглядати мильні опери, посміхнувшись куточком вуст, сказав Роман. «Ні», – заперечив той, – «натяк на те, що вам потрібно більше відпочивати». «Невже минуло півстоліття з того часу, як ми одружилися?» – запитав мене Роман, коли ми залишилися наодинці. «Хіба я думала в день одруження про наше золоте весілля?» – мовила я. «Мені здавалося, що його справляють якісь старенькі бабці та дідусі, які вже від старості не сповна розуму. Я й гадки не мала, що 50 років можуть пролетіти як 50 днів». «І ми разом!» Задумливо мовив Роман, він помовчав, поринувши у свої думки, а потім сказав «І це все, дякуючи тобі. Пробач, якщо колись тебе образив. І ти мене вибач». «За що? Ти свята жінка, і я вдячний долі, що зустрів тебе», – сказав Роман. А я згадала той день, коли один раз у житті збрехала йому, змінивши раз і назавжди свою долю. Мені хотілося у всьому зізнатися Романові та назавжди покінчити з брехнею, яка мені заважала все життя Я розуміла, що моє зізнання вже нічого не змінить, ані в нашому житті, ані в долі подруги, але... Я не змогла зізнатися Мені просто було соромно І чому нас не поздоровила Валя? Валя зателефонувала наступного дня Я дізналася, що вчора Васі зробили операцію на серці Подруга не могла довго говорити, тому швиденько поздоровила нас, а я побажала швидшого одужання її чоловіку І все-таки, коли зустрінемося з Валею, потрібно буде розповісти їй про мою підлість Останнім часом Роман скаржиться, що у нього пече у грудях Не знаю, що зі мною сталося, говорить він, не встиг відро води занести до хати, а воно вже так пече, що дихати не можна «Треба їхати до лікарні, наполягаю я. Тобі потрібно обстежитися та пройти курс лікування». Та якось незручно, знизує він плечима. Ще подумають, такий здоровенний дядько асимулює. «Досить вже того, що набрид їм із моїми болями в суглобах». Робота лікарів полягає у тому, щоб ставити діагнози та допомагати людям. Намагаюся я його переконати. Чим раніше виявлять хворобу, тим легше її лікувати». Можливо, само по собі пройде? Не здається він. До цього часу сам купував ліки і допомагало. І от так завжди, як тільки починає йти мова про відвідування лікарні, так одразу стає впертим, як осел. А тут ще підійшла сусідка Марина Йосипівна до нас, коли ми були на городі. Сусіди, говорить до нас, вам не потрібні консультації лікарів. Декому потрібно, роблю я натяк та поглядаю в бік Романа. Наступного тижня приїжджають в село різні спеціалісти, навіть привозять рентгенівську установку, УЗД та різне обладнання Платно? – запитує Роман Ні, дякувати Богові, хоча б щось, та залишилося безкоштовним, говорить Марина Йосипівна Потрібно лише записатися на прийом Дякуємо за інформацію, – сказала я Вдома знову до Романа Підеш на обстеження? Краще ти сходи, бо шлонок тебе зовсім замучив я то піду, а ось ти Ну добре, добре, говорить він Піду, але лише заради тебе, бо не даси мені спокою А за два дні потому Романові раптово стало зле Він обм'як, зробився блідим, губи одразу ж посиніли Він схопився за груди та втратив свідомість Швидка приїхала за 10 хвилин, які здалися мені вічністю Його швидко госпіталізували Наступного ранку я дізналася, що він переніс мікроінфаркт Дорікати у такий час не хотілося Дітям не треба сповіщати Попрохав мене Роман, коли мені дозволили його навідати Добре, пообіцяла я, щоб зайвий раз не хвилювати його Та чи могла я не зателефонувати Даринці? Та у свою чергу сповістила всім тієї ж миті Я попрохала у лікаря дозволу навідати хворого донькам Лікар застарів, що Романові не можна зараз хвилюватися Тому більше одного відвідувача, щоб у палаті не було Якби ж то лікар знав, яка у нас родина Заходили по одному, але приїхали усі діти з чоловіками, дружинами та своїми дітьми Скільки ж у вас відвідувачів? – поцікавився лікар, бо ми всі заповнили вузький коридор Четверо дітей, троє їх половинок, вісім онуків та дружина, говорить Роман Усього 16 чоловік Вам шкідливі такі навантаження? – зауважив лікар що ви? Кожен з них як бальзам на рану, Роман посміхнувся куточками вуст. Коли б я їх усіх побачив, усі такі заклопотані. Доки діти були у Романа, я тихенько та непомітно вислизнула з лікарні та пішла до церкви. Дякувати Богові, що тепер можна було не маскуватися, щоб зайти до святого місця. Тут я дізналася, що хворим на серце допомагає покровитель божественний Іоанн. Знайшовши образи з ним, я довго і щиро прохала його допомогти моєму чоловікові та пробачити всі його гріхи. «Якщо потрібно покарати, то покарай краще мене, ніж його», – благала я. «Без нього мені нема життя». Напевно, Іоанн зважив на мої благання та послав Романові одужання, бо за місяць Роман вже був удома. «Якщо ти мене так будеш лякати, – сказала я, – то я не знаю, що тобі зроблю». «Не буду, більше не буду», – посміхнувся він. «Ми ж домовлялися прожити життя разом, як Февронія та Петро». «Так і буде», – говорить він лагідно, а я кладу йому голову на груди. «Так мені завжди тепло та спокійно». «Обіцяєш?» «Обіцяю, моя Люба, обіцяю». «До цього часу не можу повірити, що пройшло півстоліття, як ми разом», – говорить Роман, повернувшись з лікарні. «Здається, що лише вчора я зустрів тебе у парку. Ти була така худенька, що твоя товста коса здалася мені товщою за твою талію». «Справді?» – розсміялася я. «А знаєш, про що я мрію?» – Роман дивиться мені прямо в очі. «Хочу, щоб зібралася вся наша родина наступного року в день нашого весілля, якщо цього року не вдалося. Щоб це було не в лікарні, щоб обов'язково приїхали всі-всі одразу». «Ми б тоді поставили у вітальні два великі столи, щоб усі помістилися». «Діти і так нас не забувають?» «Ні, то зовсім інше. Це добре, але вони приїздять до нас по черзі, а я хочу, щоб хоча б одного разу сіли за стіл усі в повному складі. Хочу помилуватися красонями, доньками та невістками. Хочу бачити мужні обличчя синів та зятів. Хочу бачити, як спілкуються поміж собою онуки та онучки». Можливо, так все і вийде, як мріється, кажу я Життя біжить швидше гірського струмочка, а наші діти свого роду мірило прожитих років Я помітила, що останнім часом ми з Романом весь час разом Разом прокидаємося, розкажемо, як хто провів ніч, що кому наснилося та що у кого болить Разом годуємо худобу, потім йдемо до саду Роман пильно оглядає кожне деревце, розмірковуючи, скільки на ньому буде плодів, чи яку засохлу гілочку потрібно буде спиляти восени. Ми разом милуємося квітами, яких повно-повнісінько у садку. Чи не з усього села їдуть до нас люди то за розсадою квітів, то за насінням, а то й самі несуть для посадки щось новеньке. Наш садок потопає у квітах з ранньої весни до самих морозів, тому він схожий на неземний райський куточок. «Ми разом обходимо свої володіння, разом снідаємо, разом робимо все по дому та на городі». Роман почав погано спати. Ось і цю ніч я чула, як він намагався вдавати, що спить, щоб мене не тривожити, а сам тихенько встав з ліжка та пішов пити нітрогліцерин. Я не могла заснути, бо чула, як він лежав тихенько та тільки тяжко зітхав. «Ну, як ти провів ніч?» – запитую вранці. «Не спалося, а ніч, як море», – відповів словами класика. «Тобі треба поїхати до лікаря», – кажу я. «Я лише місяць тому прийшов в лікування», – нагадує він. «І зараз у мене є ліки». «Можливо, потрібно проконсультуватися в іншого лікаря», – даю пораду. «Що ж вони можуть зробити, якщо мій двигун зносився та почав давати збій?» «Знаєш, Марійко, чомусь весь час згадую своє дитинство». «Дивно, але я теж». Можливо, і хвороби до нас причепилися, як спасівські мухи, бо не було у нас дитинства. Весь час не доїдали, не допивали та з багато працювали. «Працювали ми з тобою, Люба, все життя, віддавали на роботі себе до останку, а пенсії такі у нас з тобою, що сором кому зізнатися», – говорить Роман. Тіли дачі, що дупи, дома висиджували на дивані, теж отримують стільки, як і ми. Хіба це справедливо?» «Та ще й насміхаються з нас», – додала я, – «а ми чужим дітям більше часу приділяли, аніж своїм. А тепер держава надала нам статус дітей війни, назначили нам доплату до пенсії, а все лише показуха, бо не бачили ми тієї надбавки і, скоріше всього, не бачити її нам ніколи, як власних вух». «Як не бачити Юліної тисячі», – з сумом додала я. Зареєструвалися, а ось вистояти чергу у тісному задушливому приміщенні я не змогла Це я винна, що не витримала Не картай себе, намагається втішити мене Роман Чи ти винна, що держава нас так обдурила, вкравши всі заощадження? Шкода грошей, кажу я Іноді, як згадаю, що відмовляли у всьому собі і дітям Намагаючись заощадити якусь копійчину про всяк випадок А воно? Аж плакати хочеться «Нічого, переживемо», – посміхається Роман. «І не таке пережили». «Ми йдемо на кухню. Я починаю готувати суп, Роман голиться. Потім снідаємо разом та йдемо в двір. Роман випускає з повітки курей, я їх годую. Він бере відрей типу воду». «Бери одне, Себерко, тобі не можна робити такі навантаження. Нагадую я йому. Я можу сама принести одне відро». «У тебе астма», – заперечує Роман, – «тобі теж не можна підіймати важке». «Тоді носи по одному». «Добре», – відказує Роман. Сказав, а сам взяв два відра та пішов, бо не вміє працювати в півсили. «Наливаємо курям та собаці води, беремо сапи та йдемо разом на город». «Будемо працювати, доки не припече сонце», – каже Роман. «Звичайно», – погоджуюся з ним. «Доброго дня, сусіде», – Вітається до нас Марина Йосипівна. І вам також, відказую я, та йдемо до низенького паркану, що відділяє межі наших городів. Якся маєте, як здоров'я? Дякувати Бога, тримаюся. А я ось надбавку отримала до пенсії, як дитина війни, говорить сусідка. Аж дві тисячі гривень, щоправда, за півтора року. А нам не дали. «А ви думаєте, мені хтось би дав, якби сама не позивалася до суду? Це мені сваха підказала, як треба робити». «І як же?» – поцікавилася я. Спочатку поїхала до приймальні соцпартії. Там юрист зробив усі розрахунки та склав позивну заяву. Потім подала позив до суду на пенсійний фонд. Тоді було засідання, а потім вже пенсійний подав апеляційну заяву. І вже після цього принесли гроші. Відчиняють любі сусіди тим, хто стукає». «Ось так», – сказала сусідка та зробила поважне лице. «І скільки ця пісня зайняла часу?» – запитує Роман. «Майже рік, але що поробиш? Довелося на все про все витратити 250 гривень, але отримала 2000. Тепер буду подавати позивну заяву з вимогою виплатити мені за минулий рік». «Дякуємо за інформацію», – кажу я. «Так ви будете позиватися чи ні?» – запитує сусідка. «Ми подумаємо». Сказав Роман Увечері ми знову повернулися до цієї теми «Не розумію політику нашої держави», – говорить Роман «Спочатку самі назначають доплату, приймають закон щодо дітей війни, а потім нічого не виплачують Чому люди повинні ходити по судах? І чи нема чого робити суддям?» «Бачиш, сусідка добилася такі виплати», – розмірковую я «Чи справді поїхати та подати заяву?» Ти як хочеш, Марійко, а я нікуди не поїду Тож чому? Ніколи я нічого ні в кого не просив і зараз не хочу ходити по кабінетах з протягнутою рукою, ніби жебрак якийсь Я це добре знаю, кажу я Пам'ятаєш, коли ти був директором школи, а у наших хлопчиків не було лиш? Тоді ти попросила принести пару лиш зі школи, бо в той час були лижі на кожного учня школи, а я відмовив, зітхнув Роман «Ти міг би попросити завгоспа списати лижі та дати їх хлопчикам, але ти сказав, що не будеш обкрадати державу та учнів». «Так», – сказав Роман, – «але я можу чесно дивитися кожному у вічі, бо моя совість чиста, як крештай. «А одного разу я тебе попросила поміняти наші нові вафельні рушники на Махрові, які тоді отримали для літнього табору праці та відпочинку», – нагадала я. «І я на тебе визвірився. Вибач, але це було б нечесно стосовно до учнів. Ти не лаявся, а так на мене вирічився, ніби я тобі замовила вбивство, а не попрохала поміняти рушники», – посміхнулася я. «Ну, пробач мені, але я не міг інакше. Не міг і все. І зараз мене беруть сумніви, чи потрібно йти із заявою до суду». Ми не отримали тисячу гривень своїх заощаджень. У нас така мізерна пенсія, що не можемо онукам на цукерки дати якусь копійку, говорю я. І врешті-решт, це наші гроші, а не чужі. Хіба ми колись чуже брали? Ніколи і нічого, говорить Роман. Ми прожили чесне життя, і нам не соромно дивитися людям в очі. Хіба це погано? «Я вже не знаю зараз, що краще. Сміливо дивитися людям в очі, чи дати дітям лижі», – сказала я, гірко посміхнувшись. Ми знову і знову поверталися з Романом до розмови про позив до суду. А тут ще прийшла з пенсією поштарка та підлила масла у вогонь. «А ви, як діти війни, не позивалися до суду?» – запиталася вона. Люди почали отримувати доплату, дехто вже другу доплату отримав. «Насправді отримують гроші?» «Поцікавився Роман». «А чого їх дарувати державі, якщо ви їх заслужили?» «Так, то воно так», – говорить Роман. «Але ніяк не вирішимо з дружиною, як нам діяти». «Треба йти до суду», – сказала поштарка голосом, який не приймав заперечень. «Довго ми думали та гадали, що нам робити». «Ось що хочеш мені, кажи», – говорить Роман. «Але незвично мені йти до суду, бо жодного разу ноги моєї там не було. Соромно і все». «То давай з'їздимо до тієї приймальні соціалістів та послухаймо, що вони нам порадять». «А чому б і ні, давай поїдемо», – погодився Роман. Наступного тижня зібралися та поїхали. «У тебе очі червоні», – помітила я в автобусі. «Ти знову погано спав?» «Я взагалі не зміг заснути», – зізнався він. «Не знаю, чому, а так розхвилювався, що за ніч очей не зімкнув. Все дитинство у голові промайнуло за цю ніч, ніби все знову пережив та відчув на собі». «Я теж довго не спала», – кажу я. «А коли заснула, то бачила у вісні ворожі літаки зі свастикою. Напевне, це жахіття буде мене переслідувати до самого скону». Лед йшли до тієї приймальні. Їхній офіс знаходився десь на околиці міста, тож ми добряче поблукали Романові кілька разів ставало зле, ми зупинялися, і він пив ліки Я вже запропонувала плюнути на все та повернутися додому, але Роман вирішив закінчити те, що спланували Зустріли нас привітно. Довго чекати не довелося Нас запросили до юриста, який заявив, що потрібно свої гроші отримати, і нічого у цьому поганого немає він так впевнено говорив, що ми погодилися. Юрист познімав ксерокопії документів та сказав, що сам підготує всі документи. Нам лише потрібно принести довідку з пенсійного фонду. Ви лише заплатите мито та позов та купите нам пачку паперу та диск. Ми погодилися. Наступного дня знову поїхали до району та взяли довідки. Віднесли документи до приймальні. «За три дні зможете заїхати, забрати готові документи та подати їх до суду». Ми подякували та поїхали додому. Роман вже не говорив про те, що соромно йти до суду. «Нехай платять», – сказав він повеселілим голосом. А за вечерею він знову почав планувати. «Ось отримаємо по дві тисячі гривень», – говорить бадьорим голосом. «Гадаю, що до наступного літа нам їх виплатять. Посадимо город». – Ти ж казав, що вже не будемо засаджувати весь город, бо немає сил його обробляти. – Перебила я його. – Чи нам двом багато потрібно? – Останній рік, Люба, – говорить до мене, – зберемо влітку усіх разом. Поділимо гроші порівну на всіх. А ще наберуть свіжих огірків, помідорів, все ж таки свої, без нітратів. – А восени ще й картоплі по десять мішків, – додаю я, бо Романова ідея вже мене захопила. «На всю зиму вистачить. Хоча б на картоплю не будуть витрачати гроші». «Оце буде свято для нас, чи не так?» – посміхається задоволений. «Так, любий, так», – погоджуюся я. А вночі розігралася негода. Холодний осінній вітер лютував як скажений, бився об стіни, нещадно розгойдував дерева, і вони гілками стукали нам у шипки, ніби просячи порятунку. Десь о півночі упріщила велика злива. Вітер по-справжньому тріумфував, він завивав у димареві та вовчим виттям співав свою пісню за вікном Ми не спали, Роман завжди себе погано почував у таку погоду Він тихенько встав та пішов по ліки Вранці його соглоби почервоніли та спухли так, що він ледь-ледь дибав по хаті Оце, Марійко, наслідки мого босоного дитинства, сказав він, розтираючи маззю ноги і личаки у школі подарували, а не вберегли вони мене. Гірко пожартував він. А ми ще й роздумуємо, чи подавати до суду заяву чи ні, сказала я. Не чуже, просимо, а своє. Так то воно так, зітхає Роман, а все одно відчуваю якусь незручність. Я сама поїду та віднесу заяви до суду, сказала я. Ні, разом поїдемо. Я не дала Роману йти по воду, наносила сама потихенько. Води було потрібно багато, бо зібралася прати. Доки ходила туди-сюди, геть вся зопріла, а вітер не вщухав. Він за дощем приніс мокрий сніг. Я попрала та спітніла, вивісила білизну на двір. Невідомо, коли вони висихне за такої погоди, але нехай на вітрі гойдається та дощем полощиться». Цього було достатньо, щоб загострилася моя хвороба. Увечері почав мене душити кашель, а вночі довелося негайно викликати лікарку, щоб врятувати мене від тяжкого нападу астми. «Післязавтра треба їхати до суду, тож поїду я сам», – сказав Роман. «Тобі не можна, бо суглоби попухли, та все за серце тримаєшся». «Я так вирішив», – твердо сказав Роман. «То хоч ковінько візьми, легше буде», – порадила я. Стидаюся я її», – зізнався він. «Не такий я вже й старий», – посміхається. «Мені ж нещодавно лише 70 років виповнилося». До міста Роман поїхав сам. Зранку я поривалася поїхати з ним, але напад астми вніс свої корективи. «Відлежуйся вдома», – сказав мені Роман. «Я сам впораюся. А ти краще потихеньку борщику звари. Приїду додому, а тут буде стояти такий смачний запах». – З квасолею, як ти любиш? – З квасолею та курятиною, – сказав він, посміхнувся підбадьорюючи та пішов. Я варила борщ, а в самої серце було не на місці. Якесь жахливе відчуття біди, що наближається, пробралося в глибину душі, заважало думати і щось робити. А тут ще прилетіла до вікна кухні якась сіренька пташка, заглянула з цікавості у вікно, а потім постукала дзьобиком у скло та зникла так швидко, як і з'явилася. Я вже й не знала, чи то справді вона прилітала, чи цю картину намалювала моя збоджена уява. Пам'ятаю, як колись мати казала, що коли постукає пташка у вікно, чекай біди. «Ну де ж ти, Романи?» – кричала моя душа там серце. Нарешті грюкнули двері. Я вийшла на зустріч Романові. «Дякувати Богу, ти приїхав!» «Дивлюся на нього, а на Романові лиця немає!» Обличчя аж сіре, губи посиніли, пальці рук дрібно тремтять. Провела його до дивана, допомогла роздягнутися, накапала корвалолу в склянку води, дала випити. Ляш, відпочинь, сказала я, та роман не захотів. Мені б борщу. каже, так воло посміхається. Господи, та я ж зараз. Я кинулася до кухні, накрила на стіл. Їсть він, а ложка тремтить у руках. Поїв, бачу, трохи заспокоївся. «Ні про що не розпитую, чекаю, доки сам розповідь, що трапилося». «Ходімо, приляжемо, я побалакати з тобою хочу», – говорить до мене Роман. Прилягли на ліжко. «Зайшов я до приміщення суду, а там людей у коридорі «Сила Силенна», – почав Роман. «Ми завжди так робили, коли хтось із нас їздив кудись у справах, то потім розповідав все до подробиць». «Так ось, пройшовся я по коридору», – продовжує він. А там, в основному, люди похилого віку За духа стоїть така, що не продихнеш Стареньким людям навіть стільців немає, щоб десь присісти На все приміщення лише п'ять стільців стоїть Куди мені йти? Хто знає? Звичайно, ми ж ніколи поріг суду не переступали Бачу, люди похилого віку заходять до одного кабінету Прочитав на кабінетові табличку Суддя Пірсик Марина Григорівна Вирішив зайти до кабінету, щоб суддя перевірила, чи всі документи зібрані, та порадила, куди їх здати Ну і правильно вирішив Зайняв чергу та й чекаю Люди входять та виходять Хто швидко повертається зі слізьми на очах, хто довше затримується Години зо дві вистояв Нарешті дійшла моя черга Зайшов до кабінету, привітався «А там сидять секретарка та патлата, така пихата, червономорда суддя». «Можна?» – запитую. «А ви хто?» – питає і через губу не клюне. «Я дитина війни», – кажу. «І що з того?» «А вона?» – Роман ковтнув клубок, що застряг у горлі. «Як розлютилася, що аж піна з рота!» «Куди ви всі претеся?» – закричала суддя на мене, ніби на якогось хлопчиська. «Я навіть розгубився, але куди подітися, коли вже прийшов та вистояв чергу?» «Ми діти війни!» – пролопотів я. «Притеся та притеся!» – кричить вона. «Ви не діти війни?» «А хто ж?» – я осторопів. «Ви вурдалаки!» Я так і онімів. «Віриш чи ні, але ці слова як постріл в саме серце? Стою як окропом ошпарений, а в голові кілком засіло оте «ви вурдалаки!» Я повернулася до Романа, а у нього по щуках течуть дві сльозинки Зняла ті сльози своїми губами Більш ніж півстоліття прожили разом і ніколи не бачила на його очах сліз Не треба, Любий, шепочу заспокійливо Віриш чи ні, ледь вийшов на вулицю, дістав таблетку гліцерину Вже подумки з тобою попрощався, думав невиживо Я навіть епітафію собі придумав Якась, здається, письменниця хотіла, щоб був такий напис на її могилі. Тепер у мене вже нічого не болить. Не милий дурниць, бо нам ще рано про смерть думати. І як так можна, скипіла я, як вона, вершитель справедливості, може так сказати? Вона, хоча б, знає, що ми діти війни пережили. Не хвилюйся, Люба, тобі не можна, заспокоює мене Роман, але я ніяк не можу второпати, як таке може бути. І ось скажи, Люба, як ці люди можуть займати такі посади? Невже ми так схожі на вордалаків? Ми ще довго обговорювали цю подію, не могли заспокоїтися та втішали одне одного. А за цим була безсонна ніч, хоча напилися заспокійливих та снодійних пігулок вдосталь. Наступного дня у мене знову стався напад астми. Роман почувався зле, але сказав, що піде принесе мені свіженької водички. Він приніс води та сів на диван у сусідній кімнаті А ми все одно засадимо весь город та зберемо усю нашу велику родину Чи не так, Марійко? – запитав він Звичайно, любий Хочу обдзвонити усіх дітей та нагадати їм про обіцянку зібратися в цій хаті одразу всім – сказав він та взяв мобільний телефон Я чула, як він зателефонував Даринці, поцікавився як синок чи не познайомилися з добрим чоловіком, чи вже перехворіла на застуду Потім розмовляв з Іринкою, якій до цього часу подобалося, коли її називали їжачком Спитав, чи сподобалися хлопчикам светрики, що ми подарували їм на дні народження Довго розмовляв з хлопчиками та взяв з них слово чоловіка, що приїдуть навідати нас усі разом «Марійко, ми ж не вурдалаки?» – раптом запитав Роман, бо дуже вже йому боліло від тої образи «Не думай про те, що вона наплила своїм дурним язиком, бо він без кісток. Та не переймайся, любий», – сказала я. Раптом Роман замовк. Я полежала трохи, слухаючись в тишу. Щось мені кольнуло під серцем та підказало, що треба його покликати. «Романе», – гукнула я з сусідньої кімнати. «Романе», – повторила я, але мені відповіла тиша. Підхопилася з ліжка, невзуваючи пантофлі, вискочила з кімнати та хочеш до нього Блідий Роман сидів на дивані, похиливши голову та закривши очі Я одразу зрозуміла, що він... він був вже мертвий Підійшла до нього все ще не вірячи, що він мене впокинув Стала біля нього на коліна, провела руками по знекровленому блідому обличчю «Романе, – кажу тихим голосом, – скажи, ну скажи хоча б слово на останок, благаю тебе» Гладжу обличчя, благаю назвати мене по імені, або хоч слово промовити, а він мовчить. Прихилилася до грудей. Вони ще теплі, а серце? Серце вже не стогонить. Жахлива реальність стукнула мені ножем у саме серце, запекла донестями. «Романе!» – кричу, заламуючи руку. «Як ти міг? Ми ж хотіли, як Петро та Фавронія. Ти ж мені обіцяв!» «Романе, тебе вже немає серед живих» а я весь час розмовляю з тобою подумки. Всі мої думки до тебе і тільки до тебе. Все було, як ти хотів. Зібралася разом вся наша родина, усі діти, їхні половинки та онуки, на жаль, біля твоєї труни. Невтішно плаче наш первісток Даринка, заливається невтішними сльозами колись така неприборкана Іринка. Хлопці витирають сльози та не соромляться їх. Тут усі твої онуки – Усі разом, але не так, як хотілося. Я тішу себе думкою, що ти все бачиш, і твоя душа радіє хоча б з того, що ми всі зібралися докупи. Я вірю в те, що смерть може побороти кохання дітонародження. Поруч з тобою твої діти та онуки, значить, і ти живий в кожному з них. А я чомусь згадала, що так і не встигла тобі зізнатися у своїй маленькій брехні. Хоча зараз я вже не шкодую про те, що колись сказала неправду У хаті без тебе, Романе, оселився смуток Він плутається під ногами, ховається по кутках Заліз у кожну шпаринку стін принишк під нашим ліжком Заліз холодом під нашу ковдру Смуток ліг серед сторінок твоїх улюблених книжок Нещодавно ти їх перегортав, сторінки привітно шелестіли під твоїми пальцями, вбирали тепло твоїх рук, раділи зустрічі з тобою. Зараз вони самотньо завмерли у німім мовчанні на полицях шафи. А серед них – смуток. Звечора я кладу на ліжку поруч зі своєю твою подушку. Все ще сподіваюсь, що прокинуся вранці, а ти мирно спиш поруч, і я зрозумію, що то був лише жахливий сон. «Сьогодні ти знову мені наснився». «Ти збирався піти від мене до чужої жінки. Я плакала і просила не йти, бо я є твоя дружина. Ти сумно подивився на мене, а я притулилася до твоїх грудей, і стало так затишно, так спокійно. Прокидаюся вранці, простягаю руку, а поруч порожнеча та холод. Йду до тебе на могилу. Тут можна поплакати та поговорити з тобою». Біля твоєї могили порожнє місце, яке я залишила для себе А щоб хтось інший його не зайняв, поставила металеву огорожу Якась жіночка одного разу, проходячи повз могилу, сказала, що зараз вже немодно ставити огорожі Я промовчала Хіба вона може зрозуміти, навіщо я це зробила? Ось я приходжу до тебе, відчиняю низенькі дверцята, ніби заходжу до хати, щоправда, не тієї омріяної та бажаної, як колись, а до обов'язкової та неминучої для кожної людини Це наш останній прихисток, де ми будемо поруч довічно Такий закон життя, але є якась несправедливість у тому, що ми з тобою опинилися по різні боки Ти пішов, залишивши мене на самоті, хоча обіцяв інше Мене мучить почуття провини, що я можу бачити цей світ, а ти, Романи, ні. Я розповідаю Романові про кожен день, який пройшов без нього. Коли розказую гарні новини, мені здається, що портрет Романа на граніті посміхається до мене, коли я сумую, сумує і він. Мені дуже без тебе погано, жаліюся я. А як тобі там без мене? Мовчить. І так буде завжди. Ех, Романе, Романе, зітхаю я, могло бути все інакше. Чи то ти поспішив піти, чи я запізнилася. Життя без тебе, Романе, зруйнувало у мені все. Мої внутрішні органи зносилися, хворіють більше, ніж раніше. Обличчя – сама мудрість рук. Руки ослабли, але кохання до тебе не вбило нічого. Кожного вечора з вікна нашої спальні я спостерігаю за заходом сонця. Життя без тебе, Романе, зруйнувало у мені все. Мої внутрішні органи зносилися, хворіють більше, ніж раніше. Обличчя – сама мудрість років. Руки ослабли, але кохання до тебе не вбило нічого. Кожного вечора з вікна нашої спальні я спостерігаю за заходом сонця. Воно сідає за Барвінкову гору. Дерева на верхівці гори спочатку стають рожевими від розпеченого, як моє серце червоного сонця, що зливається з лісу Незабаром ліс темніє, а сонце ледь же вріє І як днина разом з сонцем згораю я сама Я вже не живу, а догораю, скнію, тлію Здається, ще трохи, і я перетворюся на маленьку купу попелу, яку нещадно розвіє вітер, рознесе по світу та занесе його частинку до тебе на могилу. У хаті стоїть гнітюча вбивча тиша. Вона рве на шматки душу, здирає живцем шкіру. Потрібно щось робити, а не слухати цю нестерпну тишу, бо бронить суму. Вчора бачила, як люди несли з лісу кошики з суницями. Швидко беру кошика та йду до лісу. Мої ноги поволі ступають на ту стежину, якою ми ходили завжди поруч Переходжу місток, де ми завжди відпочивали Роман порівняв його з дорогою від народження до смерті Ось і пройшов він цю дорогу, а я прямою до лісу, на соничну галявину Я хочу відчути присмак червня в повній мірі, як це робила завжди Слухаюся, як вітер грається з верхівками дерев Як тихенько дзюркотять води річечки, чіпляються за коріння дерев П'янко пахне чебрець, сивіє полин, страви поглядають на мене цікаві ясноокі ромашки. І раптом я розумію, що в лісі щось не так. Я чую лише шум дерев та річки, бачу сумне похитування ромашки, відчуваю солодкий запах суниці і раптом розумію, що він не має запаху зваби та кохання, а лісовий шум не приносить радощів самого життя». Усі ці звуки я чую вже не під пісню нашого кохання, а лише журбу та поховальні звуки. Запахи лісу втратили свій присмак, і я вже не живу, а лише існую, бо втратила сенс життя в той день, коли не стало романа. Мені не потрібний цей ліс, що зловісно загув, розмахуючи гіллям. «Я виходжу на дорогу, на яку падає тінь дерев. В одному місці помічаю, як щось ореолом світиться та тремтить, ніби щойно там була людина та зникла, залишивши по собі тремтливе світло». «Романе!» – кидаюся туди, але раптом зупиняюся, бо стає моторошно. «Ця дорога колись нас вела до насолоди життя, а зараз вона видалася мені дорогою в небуття. Я затуляю вуха, щоб не чути жахливих лісових звуків. Хочеться додому». Я повертаюся та, чим душ біжу, але стомлені хворі ноги заплутуються в рясному плетеві барвінку, і я падаю Лежу, утнувшись обличчям у траву Я плачу та цілую землю, якою ходив Роман Мене ніхто не бачить і не чує, і я вию вовком, випускаючи на волю весь свій біль змученої душі Лише ліс є мовчазним свідком мого відчаю Кожної неділі мені телефонує Валя. Вони з Васею з самої весни до пізньої осені живуть на дачі. На побачення ходиш до озера, шуткую я, бо розмова з подругою мене заспокоює, надає сил. А як же, сміється Валя. Після операції, Вася, можна хіба що на побачення пройтися. А ти як? Як? Ніяк, кажу я. Знаєш, Валю, колись мені здавалося, що життя таке довге, майже нескінченне, що можна так багато встигнути Так гадають всі, поки молоді Мені здавалося, що я встигну сказати Романові найкращі слова, розповісти, що попри все, що було, я його кохала більше, ніж саме життя А виявилося, що життя таке швидкоплинне Коли починаю підбивати підсумки прожитого, то виявляється, що стільки не встигла зробити і не знайшлося часу, щоб Романові сказати про своє неземне кохання, і дітям приділяла мало часу, і онуків не напестилися, і не встигла дочекатися яблук з молодих яблунь, і ще багато чого. Так ось, що я хотіла тобі цим сказати. Скажи Васі все, що не сказала до цього. Пригорни до себе галинку, яка стільки часу провела на чужині. Сплети ковтинку для онучки, яку не встигла сплести минулої зими». Потрібно поспішати жити, бо можна не встигнути Моя мила Марійка, сказала Валя Я це розумію, бо того ж віку, що й ти Я не можу уявити, як би я жила без Васі, коли б він не переніс операцію Тому я тебе дуже розумію До речі, Галинка виходить заміж за Італійця, тож ми поїдемо на весілля до неї в Неаполь Не можу навіть уявити, що пробуду з нею два тижні, щоб побачу справжнє середземне море Даринка теж знайшла собі чоловіка, похвалилася я. Щоправда, у нього нема свого житла, бо він залишив його колишній дружині та синові, але вдвох їм легше буде погасити кредит Передавай мої вітання, сказала Валя. Ти мені дала поради, а я тобі дам Кожна людина, яка втратила когось із близьких та рідних, шукає, чим заповнити порожничу у цьому світі Одні перемикаються на дітей чи онуків, інші – ще на когось, і це нормально. У кожної людини є незакінчені справи. Ти – не виняток. Подумай, що не встигла зробити. «Я вже думала про це», – сказала я Валі. «Можливо, це звучить банально, заїжджено, засмальцовано, але роман був моєю половинкою. Чи може повноцінно замінити протез руки або ноги справжні органи? Вони можуть створювати лише ілюзію». А це самообман. А я звикла жити чесно. «Вибач, якщо дала неслушну пораду», – сказала подруга. «Проте у мене є непогана пропозиція. Я знайшла багатьох наших одногрупників на однокласниках і запросила на зустріч. Поїдеш?» «Яка ти молодець! Стільки років минуло, а ти їх розшукала. Розкажи, кого знайшла?» «Ось приїдеш і сама побачиш». «Ні, я не поїду». Впалим голосом мовила я. «Чому?» «Не поїду і все. Розкажеш мені про зустріч», – попрохала я її. «Якщо зможеш, надійшли світлини, і не забудь прислати фотографії галинки та моря». «Добре, а про зустріч ще поміркуй. У тебе в запасі є два тижні». Я пообіцяла Валі подумати, хоча сама знала, що нікуди не поїду. Без Романа не хочеться нічого». Валя дотримала своє слово. Вона надсилала мені листом фотографії, зроблені в Італії та на зустрічі випускників. Я вдивлялася в десяток облич, але впізнала лише кількох. Одразу не зателефонувала Валі, бо за кілька днів у неї день народження. Вирішила, що одразу поздоровлю подругу та дізнаюся, хто ж на тих світлинах. Набрала номер телефону Валі, а слухавку взяв Вася. «А де ж іменинниця?» – одразу ж поцікавилася я. «По приїзду в країну з Італії Валя захворіла», – пояснив Вася. «Одразу не пішла до лікаря, лікувала вдома застуду майже два тижні, а потім їй стало зле. Викликали лікаря, а у неї пневмонія. Тож твоя, Марійко, подружка в лікарні». Я передала Валі вітання, а у душі з'явилося якесь недобре перечуття. Я не знаходжу собі місця, бо кожного дня телефоную Валі, а нудний голос у слухавці повідомляє, що абонент недоступний, та пропонує зателефонувати пізніше. І я телефоную, і знову абонент недоступний. Не знаю, що робити, підходжу до церкала і сахаюся, бо сама себе не впізнаю. Очі. Мої очі потухли та вицвіли від сліз. У них немає того життєвого блиску, тієї іскорки, що завжди мене супроводжувала. Мої очі весь час шукають тебе, Романи, і не знаходять Перед ними одна і та сама картина Ти щойно живий, а за хвилину мертвий Руки, вони опустилися Все життя були в роботі, а тепер снують, шукаючи її, і не знаходять Зібраний урожай, як ти й хотів Город вже прибраний, не залишилося ні зілинки У саду кущі обкопані, троянди вкриті на зиму Кущі полуниці розсаджені у нашій хаті чисто прибрано, нема ніде ні пилинки Навіть мішки і ті випрані, полатані та підрублені Мої руки жадають лише одного – торкнутися твоїх рук Але цього вже не буде ніколи Обличчя – воно втратило свій живий відтінок Пооране з моршками життя, зів'яло як осіннє листя та пожовтіло Серце – воно не радіє новому дню не б'ється разом з Твоїм, Романе, в унісон, не до ладу барабанить дає збій. У ньому лишилося кохання до тебе, а тебе немає поруч. Кохання залишається, а серце догорає та згасає. Без тебе, романе, світ став до мене пустим та непривітним, таким пустим, що аж лячно та холодно в ньому жити. Та іскорка, що підтримувала у мені жагу до життя, згасла без тебе. Світ став холодним та непривітним. Я ніби черепашка, що все життя прожила під панциром, і раптом у неї його забрали. Було іноді незручно, але при нагоді можна було в нього надійно сховатися. Зараз нікуди сховати голову, нікуди її прихилити. Я, яка так любила життя у всіх його барвах, раптом зрозуміла, що моє життя зникло разом із тобою. Минуле зникло, майбутнього немає. Я зробила все, як ти хотів. Засадила город, а городину роздала дітям Діти зробили на могильному пам'ятнику ту епітафію, що ти хотів А зараз я вперше стомилася не від роботи, а від життя Я сповна впізнала і палку любов, і зраду, і радість від народження дітей Усе вже було і все залишилося в минулому Я дивлюся на світ пустими розчарованими очима, який вже не яскравий, а чорно-білий Він втратив кольори і свій сенс, бо його сенсом був ти Єдиний, коханий, неповторний Нарешті довгожданий дзвінок На дисплеї напис «Валя» і хапаю мобільний телефон «Васю, чому ви вимкнули телефон?» – питаю одразу замість вітання «Як там, Валя?» «Як там?» – повторює Вася з притиском на слові «там» «Не знаю, Марійко, як їй там» «Не зрозуміла», – кажу я, відчуваючи, що все в душі похололо «Вже три дні Валя там, а я, як бачиш, ще тут». «Господи!» – вирвалося в мене звідчаю. «Як це? Чому?» «Почалися ускладнення. Нема у мене Валі, як немає твого Романа», – сумно сказав Вася. Він дав мені час прийти до тями, розповів, що Валя була кілька днів у комі, померла, не приходячи до тями. «Тримайся, Васю», – сказала я наостанок. «Життя продовжується, у тебе хворе серце, тож бережи себе». «І ти звикай до нового життя», – сказав Вася, а потім додав. «Даю пораду, а сам не знаю, як буду жити без неї». Я невтішно проплакала цілу ніч. Моя пам'ять зараз часто підводить, бо забуваю, де щойно поклала якусь річ. Проте я не забула жодного дня, проведеного поруч із Валею». У голові крок за кроком промайнуло все життя, де завжди була Валя, починаючи з голодного дитинства, студентського життя і до останньої нашої розмови. І не важливо, що ми останнім часом бачилися нечасто. Це була дружба, перевірена руками. Зараз багато дискутують про те, чи є жіноча дружба. Я впевнено можу сказати – так, вона існує. І знову я згадую свою брехню – Промовчи я тоді, хто зна, як би склалося моє життя – Романа, Валі та Васі. Вони прожили півстоліття в любові та злагоді, я теж була щаслива з Романом. Мій вчинок – рідкий випадок, коли брехня зіграла фатальну роль у романах зі щасливим фіналом. Якщо є життя після смерті, то ми всі четверо колись знову зустрінемось, і тоді я вже точно у всьому зізнаюсь. Сподіваюсь, що за це вони всі будуть безмежно мені вдячні». Шуткою, Вперше за останній час. Якось Даринка привезла мені кішечку, яку підібрала на вулиці. Вона ледь не замерзла, та була така худа, що, здавалося, залишився від тварини один скелет, обтягнутий шкірою. Кішка вся чорна, пухнаста, з великими жовтими очима. «Яка вона лопата!» – сказала я, побачивши вперше нічку. «Вона дуже ласкава!» – сказала Даринка. «Ось побачиш, її не можна не любити». Дійсно, Нічка відлежалася, від'їлася і почала ходити за мною, як прив'язана З часом я почала з нею розмовляти, як з людиною, бо не було вже сил терпіти гнітючу тишу Нічка виявилася уважним слухачем Вона дивилася на мене своїми величезними жовтими очима І мені здавалося, що вона все розуміє, лише не може заговорити людською мовою Йду на подвір'я, вона за мною Я на городі, Нічка лежить поруч на межі Другим моїм співбесідником став Шарик. Підійду до нього, він поведе носом. Принюхується, бо вже старий став та майже втратив зір. «Ну що, мій старенький?» – кажу Шарику, а Нічка спостерігає, сидячи на стовпчику паркана. «Сліпенький став старенький, такий, як і твоя господарка. І їси вже погано, як і я. Мені в дитинстві дуже хотілося їсти, але не було чого. А тепер їж, а в рот нічого не лізе». Поговорю з моїми друзями, вони мене вислухають, а мені вже й легше, бо є поруч жива душа. Не смій, Шарико, помирати, поки я жива, наказую йому, а він задоволено виляє хвостом. Не потрібні нам більше втрати. Ти ось не знаєш, а Бріджит Бардо сказала, собака приносить біль лише тоді, коли помирає. Я не хочу більше болю, бо він і так повільно день за днем з'їдає моє серце». Васі не стало за чотири місяці після смерті дружини. Не витримало розлуку його серце. Він так і не зміг змиритися з тим, що Валі не стало, а він живий. Про це я дізналася з телефонного дзвінка Галинки. А ще вона розповіла, що в пам'ять про маму заснувала фонд її імені, від якого щороку кращий методист міста зможе отримувати премію. – Звичайно, що це невеликі гроші, – сказала Галинка. – Бо я небагата людина, але це те, що я змогла зробити для пам'яті мами. Я так розчулилася, що розплакалася прямо в слухавку телефона. Галинка запитала, чи зареєстрована Даринка на однокласниках, та як зараз її прізвище. – Ми з нею найбільше товаришували в дитинстві, – пояснила Галинка. – Звичайно, ми не були такими друзями, як ви з мамою, але мені хотілося б не втратити зв'язок хоча б заради мами. Я сказала, що на сайті можна знайти Даринку, і дуже тішуся з того, що зв'язок поколінь не буде втрачений. Мене запросили на зустріч випускників колишні учні, у яких Роман був класним керівником. Вдяглася святково, наказала Шарикові сумлінно стерегти хату. Нічці далеко не ходити та не полохати курчат, та й пішла. Було багато спогадів про шкільне життя, сказано немало слів подяки мені, згадано добрим словом Романа. Він був не просто гарним спеціалістом, сказав один із учнів. Він був вчителем з великої букви, бо вчив нас бути чесними, не приходити пов з чужої біди, жити так, щоб від людини йшло світло, щоб поруч з нею було затишно та тепло. І це була правда. Таким був сам Роман. Такими бути вчив своїх учнів. Шкода, що про нього говорять вже у минулому часі Ще на початку вечора я помітила на столі два великі букети троянд З учителів була присутня лише я, тож все думала, кому призначений другий букет Я знайшла відповідь, коли колишні учні подарували мені квіти та набір постільної білизни Та запропонували піти на могилу Романа Напевне, я не дійду, ніяковіючи сказала я У мене налилися ноги «Ми вас довеземо на автівці», – сказав один із учнів та взяв букет зі столу. Два десятки випускників підійшли по черзі, привіталися зі своїм класним керівником. Дівчатка, їм вже по 40 років, а для мене вони все одно діти, не стримали сліз, згадуючи і жарти свого вчителя, і вистави, і уроки, і мудрість життя, якої він їх навчав. Поклали на могилу квіти та зібралися йти. «Сідайте, ми вас підвеземо додому», – запропонували мені. «Не можу піти звідси, не побалакавши з чоловіком», – сказала я. «Вийдіть, мені додому недалеко, тож дійду потихеньку». Попрощалися та пішли, залишився лише Тарасик. Його так і звали до цього часу, напевно тому, що він був ходорлявий, невисокого розточку та на правій руці не мав кисті. «Я хотів вам розповісти про те, як одного разу мені вчитель допоміг вижити», – сказав Тарасик. Я був одружений, мав дитину і відчував себе щасливим, але одного разу дружина заявила, що їй соромно перед односельцями за те, що ті тикають в неї пальцями, що живе з Калікою. Як-то, вона ж сама погодилася стати твоєю дружиною. Так, а потім так і сказала, мені Каліка не потрібний і нікому ти не будеш потрібний. Мені було так боляче, єдина людина, до якої я міг би прихилити голову Мама вже померла, а будинок її продали, бо потрібно було нашу хату добудувати Уявляєте, я опинився на вулиці ні з чим, нікому не потрібний Потім поїхав до міста, найняв житло, знайшов роботу, але боліла душа так, що світ навколо хитався У той час я випадково зустрів свого колишнього вчителя На душі наболіло, тож все йому розповів як на духу все у тебе буде добре, сказав він мені, але не одразу, а поступово все налагодиться, ось побачиш Він був для мене таким авторитетом, що я одразу йому повірив Вчитель порадив мені йти вчитися, і я вступив до інституту, а потім знайшов і роботу за фахом, і дружину А ще він сказав золоті слова, не дай душевному болю стати складовою частиною свого життя я хотів би, щоб ви почули ці слова зараз, коли вам нелегко Тарасико, дякую, що пам'ятаєш його, сказала я Його частина живе у кожному з вас І я розумію, що душевний біль може спопилити душу людини Різниця у нас з тобою лише в тім, що тоді у тебе було все життя попереду, а моє вже позаду Все одно потрібно жити стільки, скільки часу відведено Моє життя – роман «Він помер, а з ним вмерло все живе у мені», – мовила я з Сумом. «Я тут, я жива, але я вже не живу, а доживаю свій вік». Шарик загавкав на чужу людину, тож я пішла подивитися, хто там прийшов. Відкрила хвіртку, а прямо перед нею стоїть великий чорний джип. «Не до мене», – подумала я і вже хотіла йти, коли з автівки вийшов високий худорлявий чоловік приблизно мого віку. Щось було знайоме і в його ході, і в поставі, і в легкій посмішці на обличчі, але я ніяк не могла впізнати цю людину Доброго дня, привітався він до мене Голос мені здався дуже знайомим, а ще його очі З роками люди можуть змінюватися до невпізнаваності, але погляд залишається на все життя Добрий день, привіталася я, намагаючись згадати, де я бачила цього чоловіка, бо у тому, що він мені знайомий, вже не було сумніву «Не впізнала?» – питається. «Ні», – кажу. «Я Дмитро, Гаркавченко Дмитро, з Красного Луча». «Ти?» – мене аж жаром обдало. «Звідки ти?» «Я ж кажу, з Красного Луча». «Я не те хотіла спитати, звідки ти дізнався, де я мешкаю?» «Дякуючи інтернету, взнав, що буде зустріч випускників нашого курсу, тож поїхав туди, сподіваючись побачити тебе». Я не змогла поїхати Я знаю, мені все, розповіла Валя А мені не зізналася Я її попросив тобі нічого не казати Як вона? Нема вже Валі Вибач, я не знав Та чому ж ми стоїмо біля двору? Сказала я, бо сусідка навпроти вже виглядала за парканом Ходімо в будинок Накрила на стіл, скинула з себе старий полатаний халат Вдягла новенький. Поспіхом глянула в люстерко Різниця з тим, якою була колись і стала тепер Як бездонна прірва Пусте Поспіхом причесала волосся Сіла за стіл з гостем Не знаю, як воно вийшло, що я розповіла Дмитрові Про все своє життя Чи то давно не мала змоги з кимось відверто поспілкуватися Чи Дмитро був щирим зі мною Тепер твоя черга, сказала я, закінчивши розповідь Як ти жив всі ці роки? «Пам'ятаєш наш єдиний поцілунок?» – замість відповіді запитав Дмитро. «Згадала баба дівочий вітер», – посміхнулася я. «Я все життя пам'ятав твої очі», – сказав Дмитро. «А ще я шаленів, дивлячись на твою товсту шовковисту косу. Мені так хотілося доторкнутися до неї, але не наважувався. А коли я поцілував тебе, то торкнувся твого волосся. Це був один дотик, а півстоліття я нею марив». Я довго не міг спати ночами, бо лише засинав, бачив у вісні, як розплітаю твою косу, ніби насправді відчував шовк волосся поміж своїми пальцями. Я був одержимий тобою навіть тоді, коли одружився, бо вночі називав дружину твоїм іменем. Ти одружений? У мене була гарна дружина, вродлива, добра, покірна, м'яка та турботлива мати нашого сина». Жодного разу я її не скривдив, а коли захворіла, то до останнього боровся за її життя Але наше подружнє життя було звичайною буденністю, а я... Я хотів свята, свята поруч з тобою Дмитро замовк, а я не знала, що мені сказати Вийшло так, що все своє життя я прожив, як у вісні Життя у мріях та снах, сумно посміхнувся Дмитро Ти помиляєшся, сказала я Дмитрі, ти не міг мене кохати все життя, бо мене не було поруч Ти кохав образ юної несміливої студентки, яка щойно приїхала з села та мала гарну косу З роками люди змінюються, іноді вони стають набагато гіршими, бо життя теліпає їх, як листя на вітрі Роки накладають зморшки на обличчя, шкіра старіє, очі втрачають природний колір Волосся стає рідким і від тостої коси залишаються лише спогади все змінюється в людині не на краще. Так, змінюється все. Почуття залишаються. З роками я сам дорослішав, і з ними ставало зрілим моє кохання до тебе. У моїй уяві ти поступово ставала молодою жінкою, матір'ю, потім зрілою, досвідченою, потім старою, як зараз, сумно констатувала я. Я все життя працював, накопичував гроші. Не відреагувавши на моє зауваження, продовжив Дмитро Я збудував великий красивий будинок, з вікна якого відкриваються живописні краєвини І все це заради того, що ти колись переступиш його поріг Я завжди слідкував за собою, уявляючи, що у будь-яку мить можу тебе випадково зустріти Ніколи з дому не виходив непоголеним, не почистивши зуби, бо думав, можливо, сьогодні я її побачу в натовпі у житті я всього досяг лише дякуючи тобі і лише тобі. Кохання мене звеличувало, надавало сил. Що я кажу, Дмитро стонув плечима. Високі та красиві слова ніби в мильній опері, але повір, я їх виношував у собі, як виношує мати дитину у своєму лоні. Я обертався в колі людей, де панує жорстокість, і лише думки про тебе не дали мені стати грубим, цинічним, жорстоким та жадібним. «Я хотів бути гідним твого кохання тоді, коли зустріну тебе знову». «Ти добрий, щирий, такий, як був тоді», – сказала я йому. «Ти заслуговуєш на справжнє людське життя». «Без тебе?» – він іронічно з присмаком суму посміхнувся. «Без мене. Я знала лише одного чоловіка, Романа. Я віддала йому всю любов, не залишивши собі нічого». «Марійко, нам залишилося не так вже й багато», – швидко заговорив він, ніби боячись, що я його не дослухаю. «Потрібно прожити час, який ще є у нас, не в скорботі за померлими, а в спокої». «Роман помер. Його вже не повернеш». «Знаю. Людина може зникнути з життя, але почуття до неї не вмирають. Їх не можна вбити або викреслити як зайву букву в слові. Ти сам кохав, тому повинен мене зрозуміти». «Я нічого не зможу тобі дати, бо моя душа не вільна до цього часу». «Марійко, я можу дати тобі все-все. Ти не будеш думати, чи купити сьогодні буханець хліба, чи відкласти гроші дітям. Я заплачу кредит твоєї доньки, і вона не буде решту свого життя боятися колекторів. Ти будеш поруч зі мною, а я буду з тебе здувати пилинки», – з жаром говорив Дмитро. «Дякую тобі за все», – мовила я. «Вибач, що завдала тобі стільки душевних страждань. Бачить, Бог, я цього не хотіла». «Не вибачайся, ти невинна», – сказав він, а я помітила, як дрібно тремтять його пальці. Мені шкода», – тихо сказала я. «Я чую це від тебе вже не вперше», – посміхнувся він. «Посміхнися ще», – попросила я. «У тебе така сама гарна посмішка, як була колись». «Посміхнися життю, і життя посміхнеться тобі». Так, здається, говорять За розмовами я не помітила, як швидко збіг час Посидь, а я попораюся», – попрохала я, а сама побігла годувати курей З повідки я почула, як біля двору загула автівка, та вмить стало тихо На кухонному столі Дмитро залишив записку «Марні мої сподівання впродовж 50 років», – прочитала я Скоріше за все, повернувшись, я одружуся знову «Людині мого віку конче потрібно знати, що його чекають вдома. Але я буду проходити додому з думкою, що на мене чекає інша, зовсім мені не потрібна жінка. Я мріяв і буду мріяти про той час, коли ти, Марійко, зустрінеш мене на порозі. Ця мрія майже не здійсненна, але дива в житті трапляються. Я буду посміхатися життю, бо в ньому є ти. Пробач, що увірвався у твоє життя, але я не міг тебе не побачити». І цього разу залишаю собі Надію, а тобі номер свого телефону Ледь не написав, твій Дмитро Вічно закоханий, старезний Дмитро Павлович Я дочитала послання Дмитра Я була впевнена, що він мене зрозуміє, бо цей кремезний, статний чоловік вже не молодого віку пізнав на собі, що таке справжнє кохання А завтра вранці піду до Романа і все йому розповів Поміж нами ніколи не було недомовок, то й тепер не повинно бути Вже довгий час не можу знайти собі місця від відчуття незавершеної справи Ходжу по хаті, по двору, по городу, заглядаю мало не в кожну шпаринку, але не можу зрозуміти, що я не зробила Мій час на цій землі швидко спливає, я це відчуваю Коперсаюся в пам'яті, перебираю, ніби гортаю сторінки книжки, різні події, але окрім слова «вордалаки» нічого в голові не тримається. Це слово, яке вкоротило віку романа, цвяхом сидить у свідомості. Від цього дико болить голова, я знову тиняюсь безцілі з кімнати в кімнату. Здається, зроблено все. Ні, я знаю, що потрібно зробити. Я не можу піти з цього світу, не зробивши одну важливу справу. Я напишу книгу про наше життя та кохання у повному обсязі, починаючи з того, що відчували, що пережили ми, діти війни. За наші заощаджені гроші та за свою пенсію, яку я отримала вже без тебе, Романе, я видам книгу. Перша частина буде називатися «Спогади з дитинства», бо без цього не можна зрозуміти, які ми, діти війни, краще б вже назвали нас жертвами війни. Другою частиною буде мій щоденник, а потім розповім про життя після щоденника. І буде моя розповідь не лише про історію мого кохання. На прикладі свого життя я покажу історію цілого покоління. По примірнику роздам дітям та онукам. Один надішлю Дмитрові, роздам книжки колишнім учням, які навідуються до мене. Не забуду про сусідів та просто добрих людей. Один примірник залишу собі. А ще один примірник, заради якого я видам книгу, я візьму з собою та поїду до міста З ним обов'язково в приймальний день, як же інакше Я зайду до кабінету судді Пірсик Марини Григорівни До тієї, яка вбила мого романа образливим та болючим словом вурдалаки Ні в чому не буду їй дорікати, лише гляну прямо у вічі Буду сподіватися, що вона прочитає книгу хоча б із цікавості я навіть не плекаю надію, що ця жінка без серця відчуває себе вбивцею. Вручаючи книгу, я скажу їй лише кілька слів. Ми – діти війни. Ми – не вордалаки. Читала Точенюк Ольга. Якщо сподобалась книга, то поділіться своїми враженнями про неї у коментарях. А ще порадьте нову книгу для прочитання.